Harmadik rész. Támadás. Tizedik fejezet. A véletlen úgy hozta, hogy a brit különleges vízi szolgálaté lett az első fogás. Ők voltak jókor jó helyen. Nem sokkal azután, hogy a kobra megnyitotta a vadásszezont, szem a magasból kiszúrta az óceánon egy titokzatos hajót, amelyet zsivány egy névre kereszteltek. A szem által küldött kép egyre kisebb területet fogott be az óceánból, ahogy a felderítőgép egészen 6 kilométeres magasságig ereszkedett, ahol még mindig sem látni, sem hallani nem lehetett a vízről. A képek egyre élesebbek lettek. Zsivány egyről azonnal látszott, hogy nem elég nagy ahhoz, hogy Lloyd nyilvántartásában szerepeljen. Inkább partmenti szállítónak tűnt, viszont nagyon is messze járt a partoktól. De lehetett privát is vagy akár halászhajó. Bármi volt is, áthaladt az 55. hosszúsági körön és Afrika felé tartott. Mindemellett pedig volt benne valami nagyon furcsa. Egész éjjel tempósal haladt, majd eltűnt. Azaz napfelkeltekor megállt, és a legénység tengerkék vitorlavászonnal takarta be az egész hajótestet, így várták meg a nap végét. Felülről ez szinte képtelenség kiszúrni. Mindez pedig csak egyet jelenthetett. Aztán amikor lement a nap, összetekerték a vásznat, és a hajó folytatta útját kelet felé. Zsivány egy pehéres szem tökéletesen látott a sötétben is. Dakar partjaitól mintegy 500 kilométerre a Balmoral délnek fordult, és teljes sebességgel megindult a célpont felé. Az egyik amerikai rádiós ott állt a kapitány mellett, és megadta neki a pontos irányt. Szem a magasból figyelte zsivány egyet, és folyamatosan továbbította az adatokat nevadába, a krícsi légibázis pedig Washington tájékoztatta. Hajnalban a zsivány megint megállt, és eltűnt a vitorla alatt. Szem visszatért Fernando de Noronnyára, ahol feltankolták, és még mielőtt újra felkelt volna a nap, ismét pozícióba állt. A Balmorál egész éjjel teljes gőzzel haladt a megadott koordináták felé. Zsívány egyet a harmadik napon hajnalban kapcsolták le, messze a Zöldfoki-szigetek alatt, mintegy 900 km a Gína visszaútt partjaitól. A legénység épp azon igyekezett, hogy megint eltakarja a hajót a kék vitorlavászonnal, amikor a kapitány észrevette a bajt. Már ahhoz is túl késő volt, hogy összeszedjék a vásznat és úgy tegyenek, mintha minden rendben lenne. Felettük szem aktiválta a jelzavaró egységet, Zsivány egynek abban a pillanatban megszakadt a kapcsolata a külvilággal. Sem küldeni, sem fogadni nem tudott semmilyen üzenetet. Először a kapitány meg sem próbálkozott az üzenet küldéssel, mivel egyszerűen nem hitt a saját szemének. Egy helikopter száguldott feléjük félelmetes sebességgel, mindössze 30 méterre a teljesen nyugodt tenger felett. Azért nem tudta elhinni, amit lát, mert egy ilyen kis helikopter egyszerűen nem merészkedhet ilyen messze a szárazföldtől, és bárhová is nézett, sehol nem látott hajót a környéken. Azt persze nem tudhatta, hogy a Morál már mindössze 50 kilométerre van tőlük, csak még nem jelent meg a horizonton. Mire felfogt, hogy lebuktak, már késő volt. Persze felkészítették az ilyen helyzetekre is. Először egy szürke hadihajó vesz üldözőbe, amely sokkal gyorsabb a te hajódnál. Utól fog érni, és azt az utasítást kapott, hogy állj meg. Amikor a hadihajó még elég messze van, a hajó takarásában, a másik oldalon dob be az árút a vízbe. És mielőtt még átjönnek a fedélzetre, értesíts minket, vagyis juttasd el a számítógép segítségével Bogotába az előre rögzített üzenetet. A kapitány miután felocsudott, azt tette, amit tennie kellett, bár sehol nem hadi hadihajót. Megnyomta a küldésgombot, de az üzenet nem ment el. Megpróbálkozott a műholdas telefonnal is, de az sem működött. Az egyik emberét utasította, hogy maradjon a rádiónál, és folyamatosan próbálkozzon, ő pedig felmászott a híd mögötti létrán, és a közeledő Little bird figyelte. 25 km a madár mögött még mindig nem látszott az a két fős gumicsónak, amely 70 kilométeres tempóval száguldott feléjük. A kis helikopter megkerülte a hajót, majd 30 méterrel a híd előtt megállt a levegőben. Azonnal felismerte rajta a felségjelzést, de a farok részen amúgy is tisztán el tudta olvasni a két szót, királyi haditengerészet. Los Inglases, dörmögte magának. Azt még mindig nem tudta, hogy hol lehet a hadihajó. A kobra viszont egyértelműen megmondta, a két átszázott hajót semmilyen körülmények között sem láthatják meg. Ahogy felnézett a helikopterre, látta, hogy a pilóta szemét fekete plexi óvja a felkelő napfényétől, mellette pedig az ajtóból egy mesterlövész hajót ki, aki biztonságosan be volt szíjazva. Azt nem látta, hogy egy G3-as távcsöves puskáról van szó, de így is pontosan tudta, hogy az ő feje van a célkereszben. Egyértelműen azt az utasítást kapta, hogy soha ne próbálja meg kilőni a haditengerészet egységeit bármelyik országból érkeznek is. Úgyhogy inkább a magasba emelte a kezét a feltétel nélküli megadás egyezményes jeleként. S bár a laptopja képernyőjén nem jelent meg az ominózus adatátvitel megtörtént üzenet, nagyon remélte, hogy a figyelmeztető üzenet mégiscsak elment. Nem ment el. Oda fentről a Little Bird pilótája letudta olvasni a hajó nevét: Bellezzad el már tengeri szépség. Ez azért kicsit túlzó elnevezés. Valójában csak egy halászhajó volt, rozsdás ütött kopott, nagyjából 30 méter hosszú, és csak úgy bűzlött a rengeteg haltól. Épp ez volt a lényeg. Az egy tonna kokain a kötözött bálákban ott pihent a rothadó halak alatt. A kapitány megpróbálta magához ragadni a kezdeményezést, és beindította a motorokat. A helikopter lejjebb ereszkedett, és a hajó mellé repült. Három méterre a víz felett, és mindössze harminc méterre a hajótól a mesterlövész, ha a helyzet úgy kívánja, a kapitány fülét is kiúggathatta volna. Parélos motoresz, hangzott az utasítás a helikopter hangos beszélőjéből. Állítsa le a motorokat. A kapitány belátta, jobb, ha engedelmeskedik. Ugyan a helikopter rotorja miatt még mindig nem hallhatta, de most már látta, hogy két harci csónak közeledik feléjük. Ez megint csak nem fért a fejébe. Sok száz kilométerre vannak a legközelebbi szárazföldtől, hol a francban lehet a hadihajó. Viszont annál könnyebb volt megérteni, hogy a csónakokban ülő férfiaknak mi a szándékuk. A fekete ruhás, fekete maszkos, állik, felfegyverzett, harcedzett fiatal katonák másodpercek alatt előzölötték a hajót. A kapitánynak hétfős legénysége volt. Tegyétek, amit mondanak, kiáltotta oda nekik. Nem igen volt más választásuk. Két maszkos lépett oda hozzá. A többiek a legénységet ártalmatlanították. Nem ütköztek ellenállásba. Az egyik maszkos lehetett a vezetőjük, de ő csak angolul beszélt. A társa fordított. A fekete maszk mindvégig rajtuk maradt. Kapitány, úgy gondoljuk, hogy tiltott anyagot szállít a hajóján. Kábítószert, pontosabban kokaint. Át fogjuk kutatni a járművet. Ez nem igaz, csak halat szállítok, és maguknak nincs joguk átkutatni a hajót. Ez ellenkezik a nemzetközi joggal. Amit művelnek, az kalózkodásnak minősül. Azt mondták neki, hogy ilyen esetben ezzel próbálkozzon. Viszont a jogi ismeretei a közelébe sem értek az ösztönének. Egyébként pedig soha nem hallott a CRIJICA-ról, de ha hallott volna is róla, akkor sem lett volna képes megérteni a lényegét. Ben ő nagy, viszont tökéletesen tisztában volt a jogaival. A bűnügyi igazságszolgáltatás nemzetközi együttműködését szabályozó törvény közismert nevén a CRIJICA -E számtalan paragrafus szentel az olyan hajók nyíltengeren történő átkutatásának részletes szabályozására, amelyek esetében megalapozott a gyanú, hogy kábítószert szállítanak. A törvény természetesen kitér a gyanúsított jogaira is. Amiről a Bellezade Már kapitány viszont végképp nem tudhatott, őt és a hajóját szép csendben átminősítették, aminek értelmétben Nagy-Britannia biztonságát fenyegető kockázattá léptek elő, mint bármelyik terrorista. Ez pedig azt jelentette, hogy a kapitány pehére a vonatkozó jogszabályok az emberi jogok egyetemes nyilatkozatával együtt eltűntek a sűjesztőben, ahogy maga a kokain is eltűnt volna a tengerméjén, ha lett volna elég idejük, hogy megszabaduljanak tőle. A különleges vízi szolgálat emberei két héten át szakadatlanul gyakorlatoztak, most pedig két perc alatt lezavarták a feladatot. A legénység mind a hét tagját és a kapitányt szakszerűen megmotozták, hogy nincsen álluk fegyver, vagy bármilyen jeladó. A mobiltelefonokat elvették, hátha később értékes információt nyerhetnek ki belőlük. A fedélzeti rádiót összetörték. A nyolc kolumbiait megbilincselték, és a fejükre csukját húztak. Miután már nem láttak semmit, és ellenszegülni sem tudtak, hátra kísérték őket a tadba, ahol szép sorba leültették őket. Pikeringőr nagy bólintott, mire az egyik embere elővette egy rakéta csövet. A jelzőrakéta 150 méteres magasságba repült, ahol tűzgolyóként felrobbant. A magasban a globál Hawk szenzorai vették a jelet, mire a Nevadai bázison a képernyő előtt ülő operátor lekapcsolta a kommunikációs zavarást a hajó körül. A parancsnok ezután hívta a Balmorát, hogy jöhetnek. Nem sokkal később az átszázott hadihajó meg is jelent a láthatáron. Az egyik kommandós búvárfelszerelést húzott és beugrott a vízbe hogy átkutassa a hajó külső borítását a felszín alatt. Jó bevált módszer volt ugyanis, hogy az illegális szállítmányokat egy a hajófenékre hegesztett, kis helyezik el, vagy akár 30 méter hosszú damil végére kötik, így aztán egy esetleges fedélzeti átvizsgálás sem hoz eredményt. A búvárnak nem is nagyon kellett a teljes felszerelés, mivel a víz kellemesen meleg volt. A délelőtti nap fénye pedig ugyanolyan erősen bevilágította a felszín alá, mint a zseblámpája. Húsz percet töltött odalent, a hajó külső borításán megtelepedett algák és kagylók társaságában. De nem talált semmilyen ráhegesztett burkot, sem titkos, víz alatti ajtót, sem a mélybe eresztett damilt. Pikering nagy valójában pontosan tudta, hogy hol rejtették el a kokaint. Amint feloldották a kommunikációs blokádot, leadta ugyanis a Balmorának a hajó nevét. Mint kiderült, rajta volt a kortezlistán a kis hajó között, amely egyetlen nemzetközi hajózási nyilvántartásban sem szerepel, hiszen nem más, csak egy koszos kis halászhajó egy eldugott halászfaluból. Minden esetre ez már a hetedik olyan útja volt Nyugat-Afrikába, amely során a szállítmány értéke az egész hajó értékének a tízezer szeresét is elérte. A Cortez lista alapján pontosan meg tudták mondani neki, hogy hol keresse a kábítószert. Pikering önnagy szép csendben elmagyarázta a partiórség emberének, hogy mi a tendő. A férfi a karjában tartotta a kis angos pániajét. A rakodótérben több tonna halat találtak. Az áru nem volt már éppenséggel friss, de még mindig benne volt a hálóban. A belleza saját darujával emelték ki a rakományt, amely a következő percben a mélyben élő rákok legnagyobb örömére már meg is indult a tengerfenék felé. Miután sikerült megtisztítani a rakodótér padlózatát, a vámosok hozzáláttak, hogy megkeressék a kortez által megadott útmutatás alapján a rejtek helyet. Valóban zseniális munka volt, a rothadó halszállítmány förtelmes bűze pedig minden bizonyal, még a kutyát is megzavarta volna. A hajó legénysége nem tudta, hogy mit művelnek, és természetesen a balmorát sem láthatta, mivel csukja volt a fejükön. Egy feszítő vasal 20 perc alatt sikerült leszedni a borítást. Ha minden jól ment volna, a legénység ezt a műveletet úgy 20 kilométerre a biágó szigetek fájtó végezte volna el, hogy amikor odaérnek az öbölbe, az ott várakozó kenuk rendben átvehessék a szállítmányt. Aztán megkapták volna az üzemanyaghordókat cserébe, és a tankolás után már indultak is volna hazafelé. A hajó ajban még a rakodó térben uralkodó bűznél is rosszabb volt a levegő. A vámosok felvették a légző maszkokat. A többiek tisztes távolságból figyelték őket. Az egyik vámos fejjel lefelé bemászott egy zseblámpával. A másik a lábánál fogva erősen tartotta. Aztán az első kihátrált, és feltartotta a hüvelykúját. Teli találat. Ezután egy csákjával és egy kötéllel ismét leereszkedett. A férfiak a fedélzeten 20 darab, egyenként 50 kilós bálát emeltek ki. A bálmorál ekkor érkezett melléjük. Még egy teljes órába telt, mire a belleza matrózai csukjával a fejükön felmásztak a létrán a bálmorál fedélzetére, és onnan lekísérték őket a mélybe. Amikor levették róluk a bilincset és a csukját, már a hajóorban kialakított börtönben találták magukat, mélyen a felszín alatt. Két héttel később ismét csukját kaptak a fejükre, és átvitték őket a flotta egyik anyahajójára, amely az egyik gibraltári angol bázison tette ki őket. Innen egy amerikai Starlifter az éjszaka leple alatt elrepült velük az indiai óceán közepére. A csukjákat itt már nyugodtan levehették, a trópusi paradicsomban pedig a következőkkel fogadták őket. Érezzék jól magukat! Ne kommunikáljanak a külvilággal, és ne próbálkozzanak szökéssel! Az első nem volt kötelező, a másik kettő pedig egyenesen lehetetlen. Az egy tonna kokain szintén átvitték a Balmorál fedélzetére. Ezt is szigorúan őrizték, amíg a tengeren át nem adták az amerikaiaknak. A Belleza Delmár sorsát az osztag robbantás szakértője végezte be. Miután negyed óránál dolgozott az alsó rakodótérben, feljött a fedélzetre és beszállt a második gumicsónakba. A legtöbb bajtása időközben visszament a balmorára a helikopter is bebújt már a barlangjába, akár csak az első gumicsónak. A A Balmorral lassú előremenetben távolodott, a mögötte lustál hullámzó farvizén a második csónak haladt. Amikor már vagy 200 méter volt a távolság közte és az Ócska halászhajó között, a robbantás szakértő megnyomta a gombot a detonátoron. A hátrahagyott plastik robbanó töltetek csak egy halkrecsenő hangot hallattak, de a robbanás egy pajta ajtó méretű lyukat ütött a hajó borításán. Harminc másodperccel később a csempészek hajója örökre eltűnt a szemük elől, és megkezdte az utolsó, két kilométeres útját a tengerfenék felé. A csónakot felhúzták a fedélzetre, és gondosan elpakolták a helyére. Az Atlanti óceán végtelen kékségében senki más nem látott semmit. A bellezadel már, a kapitány, a legénység és a szállítmány egyszerűen köddé vált. Egy teljes hétbe tellett, mire Belleza már elvesztését a kártel képes volt egyáltalán felfogni, de még ekkor is értetlenül álltak az eset előtt. Már korábban is vesztettek el hajót, legénységet és szállítmányt, de eltekintve a csendes óceán partvidékén Mexikóba tartó tengeralattjáró eltűnésétől mindig maradtak nyomok, vagy fény derült az eltűnés okára. A kisebb hajók olykor odavesztek az óceánon tomboló viharokban. Vasco Núnez de Báboa aki az európaiak közül először pillantotta meg a csendes óceánt, azért adta neki ezt a nevet, mert azon a napon éppen békés volt a víz, de ettől még itt is meg tudott bolondulni az idő. A turistáknak osztogatott brosúrákon oly idilli karibtengeren, pedig olykor őrületes hurrikánok alakulnak ki. De csak ritkán. A tengeren elszenvedett áruvesztés amúgy abból fakadt, hogy a legénység vízbe dobta a szállítmányt, ha már egyértelmű volt, hogy le fogják kapcsolni őket. Egyéb esetekben pedig a rendvédelmi hatóságok foglalták le az árut, olykor haditengerészeti segítséggel. De ilyenkor a hajót lefoglalták, a legénységet letartóztatták, bűnvádi eljárás indult, bíróság elé állították őket, és börtönbe kerültek, de végül is ez benne volt a pakliban. A családtagokat a kártel ilyenkor nagyvonalan kárpótolta. Mindenki tudta a szabályokat. A hősök sajtótájékoztatókon villogtak, a média pedig újongva mutatta be a hatalmas fogást de nyomtalanul csak akkor tűhetett el az áru, ha valaki ellopta. Az idők során egymást váltották a kokainipart felügyelő kártelek, de volt egy pszichiátriai természetű vonás, amely mindegyiknél tetten érhető volt. Az őrületes paranója. Mindig mindenhol ott élt bennük az ösztönös gyanakvás. Az ő törvényeik szerint két megbocsáthatatlan bűl létezik, a termék ellopása és a hatóságok informálása. A lopást és a besúgást minden esetben brutálisan megtorolják. Ez alól nincs kivétel. Az első csapás megemésztése egy teljes hétig tartott. Először a Guinea-Bissaui fogadófél műveleti főnöke Ignacio Romero panaszkodott, hogy az előre egyeztetett szállítmány egyszerűen nem érkezett meg. Egész éjjel hiába várt a megbeszélt helyen, a bellezadán már, amelyet személyesen is jól ismert, nem volt sehol. Kolumbiában kétszer is visszakérdeztek, hogy jól értették -e. Igen. Lehet, hogy valami bődületes félreértés történt? Talán a bellez a rossz helyre ment? De még ha így is történt, a kapitány miért nem jelzett? Gondosan megválogatott, teljesen értelmetlen két szavas üzeneteket kellett volna küldenie, ha bármi baj történt. Ezután a diszpétser, Alfredo Suárez utána nézett az időjárásnak. A kérdéses időszakban teljesen tiszta volt az idő az Atlanti óceánon. Tűzütott volna ki a fedélzetem? De hát a kapitánynak volt rádiója. Még ha mentő is kellett szállniuk, ott volt a laptop és a mobil. Végül nem maradt más hátra, jelentenie kellett a veszteséget a Donnak. Don Diego átgondolta a hallottakat, gondosan fontolóra vett minden adatot, amivel Suarez csak szolgálni tudott. Minden jel lopásra utalt, a gyanúsítottak listájának élén pedig maga a kapitány állt. Most vagy ő nyúlta le a szállítmányt, és a saját szakállára leboltolta a bulit egy szakadár importőrrel, vagy valakik még azelőtt megtámadták és megölték a tengeren a legénységével együtt, hogy elérte volna a mangróbefákkal borított szigetvilágot. Bármi előfordulhat. Ha a kapitánya hunyó, akkor biztosan beavatta a családját is, vagy azóta felvette velük a kapcsolatot. A családja, azaz a felesége és a három gyermeke ugyanabban a kis koszfészekben él, ahol a viharvert halászhajóját tartotta, baránkíjától keletre, fent az öbölben. Elküldte hát az állatot, hogy beszélgessen el az asszonnyal. A gyerekekkel nem volt semmi probléma. Azokat eltemette. Élve, természetesen. Az anyjuk szeme láttára. De a nő így sem vallott. Hosszú órákon át szenvedett, de mindvégig kitartott az állítása mellett, hogy a férje neki nem mondott semmit, és nem is csinált semmi rosszat. Végül Paco Váldeznek nem maradt más választása. El kellett hinnie, amit az asszony mond. Más már amúgy sem mondhatott. Halott volt. A Don szomorúan vette tudomásul a hírt. Micsoda szörnyű halál, és, mint kiderült, teljesen értelmetlen, de elkerülhetetlen. Ráadásul egy még keményebb kérdést vetett fel. Ha nem a kapitány volt, akkor kicsoda? Mindazonáltal nem Don Diego Esteban volt a legvigasztalhatatlanabb ember Kolumbiában. A végrehajtó a családdal valahol az őserdő mélyén végzett. De a dzsungelben az ember soha nincs egyedül. Egy farmer hallotta a vérfagyasztó sikolyokat, és a sűrű agynövényzetben észrevétlenül kileste a szörnyűséget. Amikor Váldez és a két embere távozott, sietve visszament a falujába, és elmondta a többieknek, hogy mit látott. A falubeliek egy ökrös szekérrel a helyszíre vonultak, és visszavitték a négy holttestet az öbölbeli településre. A katolikus temetési szertartást Euzébio atya celebrálta, akit teljesen elborzott attól, amit látnia kellett, mielőtt az egyszerű fakoporsókat lezárták. Amikor visszatért a szobájába, odalépett a sötét tölgyfe íróasztalához és kihúzta a fiókot. Hosszasan bámulta azt a kis készüléket, amelyet hónapokkal ezelőtt a helyi rendi tartományfőnök adott át neki. Amúgy soha még csak álmában sem gondolta volna, hogy valaha is használni fogja, de most a szívét elöntötte a harag. Talán egy szép napon lát vagy hal valamit, amire nem vonatkozik a gyónási titok szentsége, és akkor esetleg mégiscsak felhívja azt a számot. A második fogás az amerikaiak élet. Ismét csak azon múlt, hogy ki volt jókor jó helyen. Michel a karib térség déli része felett járőrözött, a Kolumbiától a Yucatán félszigetig tartó íven. A Csíszpik pedig éppen a Jamaika és Nicaragua közötti szakaszon tartózkodott. Két motorcsónak húzott ki a kolumbiai tengerpart mentén az Urabá-Öbölben található mangrove mocsárvidékről és nem délnyugati irányban Kolón és a Panama csatorna felé tartott, hanem északnyugatra. A hajók méretéhez képest roppant hosszú út állt előttük, de mindegyik csordultig töltött üzemanyagtartályokkal volt megpakolva, eltekintve attól az egytől, amelyben egy-egy tonna csomagolt kokain szállítottak. Michel a partól 30 kilométerre szúrta ki őket. Bár a kormányosok a maximális 110 kilométeres tempó helyett csak 75-tel repesztettek, Michel radarjai 15 kilométeres magasságból azonnal megállapították, hogy csak is motorcsónakokról lehet szó. Ahogy lejjebereszkedett, figyelmeztette a Csíszpéket, hogy két motorcsónak szágult feléjük. Az álcázott hadihajó felkészült a fogásra. Útjuk másnapján a két motorcsónak regénysége ugyanolyan döbbenettel fogadta az eseményeket, mint a már márkapitánya. Egyszer csak a semmiből ott termett előttük egy helikopter a végtelen kék tenger felett. Sehol egy hadihajó. Ez teljességgel lehetetlennek tűnt. A hangos beszélőből kapott utasításnak hogy állítsák le a motorokat és várakozzanak, nem engedelmeskedtek. Mindkét hajó kormányosa úgy gondolta, hogy a négy 200 lóerős Yamaha motorokkal meg tudnak lógni a Little Bird elől. A gyorsok orra magasra kiemelkedett a vízből, amikor elérték a 110 kilométeres csúcssebességüket. Fentről olybá tűnt, mintha csak a motorok érintenék a vizet. A két vékonyka, alumínium hajótest mögött fehéren tajtékzott a víz. Mivel a britek már lekapcsolták a zsivány egyest ezek a Zsivány kettes és Zsivány hármas nevet kapták. A kolumbiaiak nagyon mellé fogtak, ha azt hitték, hogy le tudják rázni a helikoptert. Ahogy elhaladtak a Little Bird alatt, a pilóta is rendesen felpörgette a rotorokat, és már is a nyomukba erett. Nagyjából 220-as tempóval, vagyis kétszer olyan gyorsan, mint az üldözöttek. A tengerész pilóta mellett Sőrenzon Altiszt, az osztag legjobb mesterlövésze, az M14-es puskáját markolta. Mivel elég stabilan tartotta magát, tudta jól, hogy nagyjából 100 méteres távolságból nemigen téveszthet célt. A pilóta megint beleszólt a hangos beszélőbe. Spanyolul. Állítsák le a motorokat, vagy lövünk! A két motorcsónak konokul száguldott tovább Északnak, bár ők ezt még nem tudhatták, egyenesen a három gumicsónak felé, amelyeken 16 állik felfegyverzett tengerész közeledett feléjük. Casey Dixon alezredes a nagy gumicsónak mellett a két kisebbet is vízre bocsátotta, viszont bármilyen tempósan is tudtak haladni ezek a kis szerkezetek, a csempészek alumínium nyilaival nem versenyezhettek. A helikopter feladata volt tehát, hogy lelassítsa őket. Sőrenzon egy viszkonzini farmon nőtt fel, nagyjából olyan messze a tengertől, hogy annál messze már nem is nagyon létezik hely a földön. Talán épp ezért lépett be a haditengerészetbe, hogy lássa a tenger. Oda haza évekig járta a vidéket a vadászpuskájával, és az így szerzett tapasztalatait itt remekül kamatoztathatta. A kolumbiaiak ismerték a dörgést. Eleddig még nem volt dolguk a törvény helikopteren érkező őreivel, de pontosan elmagyarázták nekik, hogy ilyen esetben mi a tendő. A legfontosabb, hogy védjék a motorokat. Ugyanis ha ezek a monstrumok nem hagyják őket, akkor teljesen ki vannak szolgáltatva. Amikor meglátták, hogy a távcsöves M14-es a motorjaikat vette célba, a legénység két tagja már is rávetette magát a motorházakra, hogy saját testükkel védelmezzék őket a sérüléstől. A rendfen tartó szervek soha nem lőnének keresztül egy fegyvertelen emberi testet. Tévedés. Ma már mások a játékszabályok. Szőrönzon Altiszt odahaza a farmon 150 méterről lőtt az üregi nyulakra. Ez a célpont sokkal nagyobb volt és jóval közelebbi is. A bevetés szabályai pedig teljesen egyértelműen fogalmaztak. Az első lövés a bátor csempész testén keresztül haladva behatolt a Yamaha borításán, és elérte a motorblokkot. A másik csempész riadta a hátrát, amikor látta, hogy mi történt. Még épp időben. A második golyó ugyanilyen pontosan célba talált. A motorcsónak két motorral haladt tovább, de már jóval lassabban, mivel a hajótest rendesen meg volt pakolva. A háromfősre apat legénység egyik tagja most egy AK-47-es kalasnyikovot kapott elő, mire a Littlebird azonnal felrántotta a gépet. A 30 méteres magasságból tisztán látszottak a félelmetes tempóval közeledő fekete gumicsónakok. Most már a másik, épségben maradt motorcsónak kormányosa is láthatta őket, de nem volt ideje azon a rejtélyen tépelődni, hogy honnan kerültek ide. Akárhogy is, itt voltak, ő pedig mindent megpróbált, hogy mentse a szállítmányt és a saját bőrét. Úgy döntött, teljes gőzzel áthaladt közöttük, és kihasználva a sebességbeli fölényét kereket old. Majdnem be is jött. A kilőtt motorcsónak leállította a másik két motort is, a legénység pedig megadta magát. Viszont az első továbbra is 110 zel zászálgult. A haditengerészek formációja kitért az útból, pillanatok alatt megfordultak, és megkezdték az üldözést. Ha nincs a helikopter, a csempészek talán még meg is úszták volna. A Little Bird elsiklott a csendes tenger felszín felett. Néhány másodperc alatt a motorcsónak elé került, 90 fokkal elfordult és egy 100 méteres, láthatatlan kék nájlonszalagot eresztett le. A végére egy felfújható úszóhorgonyt erősítettek, amely most jól láthatóan ott lebegett az óceán felszínén. A motorcsónak azonnal elfordult és kis hián ezt is megúszta. De a vízben lebegő nájlonszalag utolsó 20 méterre a hajótest alá került és egy pillanat alatt rátekeredett a négy propellerre. A Jamahák néhány másodpercig még köhögtek, aztán elnémultak. Ezután már nem volt értelme ellenállást tanúsítani. Az MP5-össel felszerelkezett kivégző osztaggal meg sem próbáltak újat húzni. Hagyták, hogy átvigyék őket a nagyobb gumicsónakba, ahol a kezükre bilincs, a fejükre csukja került. Ekkor láttak utoljára a napfényt, egész addig, amíg a Sagos-szigetekhez tartozó Sas szigeten ő felsége vendégszerető meghívásának elegetéve partot nem értek. Egy órával később megérkezett a csíszpík is. A hét foglyot felvették a fedélzetre. A nyolcadik társuk, aki oly bátran adta életét a küldetésük sikeréért, egy nehéz lánc segítségével indult meg a feneketlen mélységbe. Átemelték még a hajó számára is értékes üzemanyagot, a különböző fegyvereket és mobiltelefonokat, amelyekből könnyedén kideríthető, hogy a csempészek kikkel beszéltek mostanában, valamint a két tonna gondosan becsomagolt tiszta kokaint. Aztán a két motorcsónak testét kiuggatták, és a Yamahák tekintélyes súlya pillanatok alatt lehúzta őket a mélybe. Kár volt ezért a hat kitűnő bivajerős motorért, de a Kobra, aki a tengerészek számára mindvégig láthatatlan és ismeretlen maradt, a lehető legpontosabban adta ki az utasításait, mindent meg kell semmisíteni, ami bármilyen módon lenyomozható. Csak a csempészeket és a kokain szabad felvenni a hajóra, és őket is csak átmenetileg. Minden egyéb örökre eltűnik. A Little Bird leszállt a híd előtti raktérből kiemelkedő emelvényre, majd miután a rotorok leálltak, leereszkedett a láthatatlan kuckójába. A három gumicsónakot is felhúzták, beemelték a fedélzetre, a számukra kijelölt tárolóba lemosták őket, ezután a karbantartók vetették rá magukat. A foglyokat először a tusolóba terelték, majd tiszta ruhát kaptak. A csíszpík elindult. Az üres tengeren nyoma sem maradt a kis közjátéknak. Messze előttük a Stella Maris négy teherszállító csak várt és várt. Végül a kapitány úgy döntött, folytatják útjukat Rotterdamba, de ezúttal a különleges szállítmány nélkül. Az első tiszt nem tehetett mást, mint elküldte a felháborodott SMS-t Kartagénába, a barátnőjének. Valami olyasmi benne, hogy nem fog tudni odérni a rendezvúra, mert a kocsiját nem szállították le. A Nemzetbiztonsági Ügynökség mérilentben a Fort Midi katonai támaszponton még ezt az üzenetet is elcsépte, és továbbította a kobrának. Ő pedig egy aprócska, hálás a nyugtasta Tehát ide tartottak a motorcsónakok, a Stella Maris négyjel lett volna találkozójuk. Rajta van a listán. Legközelebb, majd ő is sorra kerül. A kobra már egy hete megnyitotta a vadászidényt, mire mendoza őrnagy megkapta az első bevetési parancsot. Szem kiszúrt egy aprócska két motorost, amint a Boa Vista farmról megindul Fortaleza mellett a tengerpart felé, és folytatja útját az Atlanti óceán felett 45 fokos szögben, azaz az úti célja valahol Libéria és Gambia közé tehető. A továbbitott képekből kiderült, hogy egy francia-német koprodukcióban gyártott transzáról van szó. Ezt a géptipust dél afrika vásárolta előszeretettel, majd miután véget ért a harcászati szállító karrierjük, a dél-amerikai civil piacon kerültek értékesítésre. Nem volt kimondottan nagy, de annál megbízhatóbb. A ható távolsága viszont korán sem elegendő ahhoz, hogy nekivágjon az Atlanti még a legrövidebb átkelési szakaszon sem. Vagyis ezt a gépet megbuherálták, kapott néhány belső üzemanyagtartályt. Már három órája haladt észak-kelet felé a trópusi éjszaka sejtelmes fényében, 2400 méteren az egyenletes felhőrétek felett. Mendóza őrnagy egyenesbe állította a bakanírt a kifutón, és elvégezte az utolsó ellenőrzéseket. A fejhallgatóban nem hallhatta a portugálú beszélő irányítótornyot, mivel azt éjszakára bezárták. Csak egy amerikai nő bársonyos hangja duruzsolt a fülébe. A fogóra vezényelt két amerikai rádiós egy órával ezelőtt kapta az üzenetet, és azonnal riasztották a brazil pilótát, hogy készüljön a bevetésre. Most az amerikai hölgy már közvetlenül az ő fejhallgatójába beszélt. A pilóta nem tudta, hogy a nő amúgy az amerikai légierő kapitánya, és éppen most a Nevadai Krícsben egy képernyő előtt ül. Ahogy azt sem tudta, hogy a képernyőn egy aprócska radarjelet figyelj, amely a transzál szállító repülő aktuális pozícióját jelöli, és hogy nem sokára ő is meg fog jelenni egy kis fénypont formájában ugyanazon a képernyőn, a nő pedig majd úgy irányítja, hogy a két pont egyetlen ponttá olvadjon össze. Kinézett a földi irányító személyzetre, akik most ott álltak a sötétben a fogói reptéren, és tisztán látta, amint az egyikük a mehet jelzést villogtatja neki. Most mindössze ennyi volt az irányító torony. De ez is megfelelt. Feltartott a jelezte, hogy rendben. A két spej turbina felpörgött, a bák teste pedig erősen megrázkódott, ahogy ki akart szabadulni a fékek szorításából. Mendóza felkattintotta a rató kapcsolót, és kiengedte a féket. A bák szédületes erővel megindult, kiszáguldott a vulkán árnyékából és megpillantotta a holdfényben fürdő tengert. A rakéta rásegítő belepréselte az ülésbe mendózát. Amint elérte a felszállási sebességet, a kerekek robaja elnémult, a gép felemelkedett. Emelkedjen 5000 méterre, egy 0 irányban, mondta a bársonyos női hang. A pilóta ellenőrizte az iránytűt, beállt 190 fokra, és az utasításban elhangzott magasságig emelte a gépet. Egy órával később, mint egy 540 kilométerre a zöldfoki szigetektől hatalmas ívben kezdte meg a ráfordulást. A célpontot egy óránál pillantotta meg. A dagadó hold fakó fehér fényjel világított a felhőt akaró felett, ebben a sejtelmes fényben egyszer csak észrevette odalent, jobbkész felől, a gyorsan mozgó árnyat. Ekkor még mindig csak a ráfordulás közepén tartott. Mire végzett? Jóval a préda mögé került. A célpont 2000 méterrel alacsonyabban, kilenc kilométerre maga előtt. Értettem, nyugtázta az üzenetet a pilóta. Látom a célpontot. Vettem. Cél tiszta. Mendóza addig ereszkedett, amíg a transzál körvonalai tisztán kirajzolódtak előtte. Korábban kapott egy albumot, amelyben a lehetséges kokain szállító géptípusok szerepeltek. Ez kétségtelenül egy transzál volt. Az pedig egyszerűen lehetetlen, hogy egy ilyen gép itt fent ártatlan legyen. Kibiztosította az éden gépágyukat, rátette a hüvelykúját a tüzelőgombra, és a Skemptonban átalakított tüzelőállás célkeresztén keresztül figyelte a gépet. Tudta jól, hogy a két gépágyú tűzereje 400 méteres távolságban koncentrálódik. Egy pillanatra elbizonytalanodott, hiszen abban a másik gépben húsvéremberek vannak. De aztán valaki más jutott az eszébe. Egy fiú a Sao Paulo-i hullaház márványlapján, a kisöccse, Tűz. A tárban lövedékek, robbanótöltetek és nyomjelzők várták ezt a jelet. A fényes nyomjelzők pontosan mutatták a lövedékek útját, míg a másik kettő mindent elpusztított, ami csak az útjába került. Az nagy mereten figyelte, amint a két piros fénycsik 400 méteres távolságban egyesül és becsapódik a tránszár testébe, közvetlenül a hátsó ajtó mellett. Egy fél másodpercig úgy tűnt, mintha a szállító csak megrázkodna a levegőben. Aztán felrobbant. Még csak azt sem látta, ahogy a gép darabokra hullik és a mélybe zuhan. A legénység bizonyára nemrég kezdte meg a pumpálást a belső üzemanyagtartályokból, vagyis ezek még szinte csordótig voltak töltve. A robbanás hője az egész gépet megolvasztotta. A lángoló törmelék a következő pillanatban már el is tűnt a sűrű felhőtakaró alatt. Ennyi volt. Vége. Egy repülőgép, négy férfi, két tonna kokain. Mendóza őrnagy korában még soha nem ölt embert. Hosszú másodpercekig meretten bámulta az űrt, amelyet a tránszál hagyott maga után az égem. Napokig morfondírozott azon, hogy vajon milyen érzés lesz. Most már tudta. Csak ürességet érzett. Sem örömet, sem megbánást. Számtalanszor eltökélte, hogy manolóra fog gondolni. Ahogy ott vekszik a márványasztalon. Csak 16 éves volt. Elvették tőle az életét, amely még előtt állt. Egész nyugodt volt a hangja, amikor megszólalt. Célpont megsemmisült, mondta. Tudom, jött a válasz nevadából. A nő pontosan látta, hogy a két fényfoltból az egyik eltűnt a radarról. Tartsa a magasságot irány három, 5 öt vissza a bázisra. 70 perccel később megpillantotta a fogói leszállópálya fényeit, amelyeket csak az ő kedvéért kapcsoltak fel, és amikor valamivel ezután a hangár felé haladt a kifutón, a lámpák már ki is aludtak. Zsibány négyes megszűnt létezni. 550 kilométerrel odébb, valahol Afrika nyugati csücskében egy csoport keménykötésű férfi várakozott a dzsungelben kialakított leszállópályán. Csak vártak és vártak. Hajnalban aztán beszálltak az egyterű gépkocsikba és elhajtottak. Az egyikük útközben kódolt üzenetet küldött Bogotába. Alfredo Suárez, a Kolumbiából az ügyfelekig történő szállításért felelős vezetőségi tag, most már komolyan kezdett aggódni az életéért, pedig épp csak négy szállítmány veszett oda. Nemrég garantálta a Donnak, hogy mindkét célkontinensre eljuttatja 300-300 tonnát, amire ráadásul még egy 200 tonnás ráhagyás is a rendelkezésére áll, mint elfogadható szállítmányozási veszteség. Úgyhogy nem is ezzel volt a baj. A hermandad, ahogy a dombos baljós nyugalommal személyesen elmagyarázta neki, két problémával kénytelen szembenézni. Az egyik, hogy négy szállítmányukat három különböző szállítási módozatban látszólag vagy elfogták, vagy megsemmisítették, és ami még inkább zavarbejtő, a Dom pedig kimondottan utátsz zavarba esni, Az az, hogy egyik esetben sem találtak semmilyen értelmes magyarázatot a történtekre. A Bellezadá már kapitányának akárhogyan is, de jelentenie kellett volna, hogy bajban van. Nem tette. A két motorcsónak legénységének a mobilon jeleznie kellett volna, ha bármi nem a tervek szerint halad. Nem tették. A Transzál most is színültig fel volt tankolva, kitűnő műszaki állapotban szállt fel, és még csak vészjelzés sem adott le. Úgy tűnt el a semmiben. Titokzatos, nem de bár, kedves Alfredo barátom. Amikor a Don ilyen nyájasan beszélt, akkor volt a legfélelmetesebb. De igen, uram. És milyen magyarázatot tudnál elképzelni? Fogalmam sincs. Minden szállítónk rendelkezik több kommunikációs csatornával is. Vannak számítógépeik, mobiltelefonjaik, és természetesen ott van a hajó rádió is. Mindegyik tudja, hogy milyen kódolt üzenetet kell küldenie, ha bármi balul üt neki. Indulás előtt ellenőrizték a felszerelést, és megtanulták az üzeneteket. És most hallgatnak, mint a sír, morfondírozott Don Diego. Meghallgatta a végrehajtó beszámolóját is, miszerint szinte teljességgel kizárható, hogy a Bellezadell már kapitányának benne lett volna a keze a saját eltűnésében. A kapitányról mindenki tudta, hogy szerető családapa, és biztosan tisztában volt azzal, hogy mi történne a családjával, ha lenyúlná a kártelt, Ráadásul már hatszor sikeresen leszállította a küldeményt Nyugat-Afrikába. A háromból két titokzatos esemény vonatkozásában mindössze egyetlen közös nevező látszott körvonalazódni. A halászhajó és a tránszális Gínea visszaúba tartott. Bár az Urabá öbölből indult két motorcsónak sorsra továbbra is rejté, mindenjel arra mutatott, hogy Gínában valami bődületes nagy baj van. A közeljövőben tervezel szállítmányt Nyugat-Afrikába, Alfredo? Igen, Don Diego. A jövő héten öt tonnát indítunk a tengere Libériába. Jól van, akkor azt tegyük át Kína-Bisszóba. És van neked valami fiatal helyettesed is, ugye? Igen, Álvaro. Álvaro Fuentes. Az apja magas beosztású tagja volt még a régi Kali-kártelnek. Úgymond beleszületett ebbe a munkába. Tökéletesen megbízható. Rendben, akkor ő kísérje el a szállítmányt. És azt akarom, hogy három óránként adjon életjelet magáról, Éjjel-nappal, amíg oda nem érnek. Előre rögzített üzeneteket. laptopon és mobilon is. Nincs más dolga, mint három óránként megnyomni néhány gombot, és azt akarom, hogy itt folyamatosan figyeljék őket. Váltott műszakban. Értetően fejeztem ki magam? Tökéletesen, Don Diego. Úgy lesz, ahogy parancsolja. Eusebio atya soha nem látott még ilyesmit. A vidéki parókiája számos kis falvat foglalt magába, de mind igen szerény település, kemény munkán edzett, szegény emberek lakhelye. Báránkia és a csillogó fényei és luxus kikötői igencsak távol estek ettől a világtól. Ami most ott horgonyzott, a magróvefák alól a tengerre vezető öböl szájánál, egyszerűen nem illett bele a képbe. A falu, apraja nagyja kiözöllött a düledező mólóra, hogy a saját szemükkel láthassák. Legalább 50 méter hosszú, csillogó fehér jakt volt, Három fedélzeté luxuskabinokkal és csodálatos lámpákkal, amelyeket a legénység tagjai szorgosan tisztogattak. Senki nem tudta, ki ez a csoda hajó. A partra nem jött ki róla senki. Miért is jöttek volna? Hogy megnézzék ezt az aprócska falut az egyetlen sáros utcájával, amelyen tyúkok kapírgálnak meg az egyetlen bűzös kocsmájával. A jámbor lelkű jezsuita atya nem tudhatta, hogy ez a jármű, amely itt húzta meg magát ebben az öbölben, úgyhogy az ócáról nem is látszott, egy luxus yacht volt, egy úgynevezett feedship. A tulajdonos, a vendégek és a tízfős kiszolgáló személyzet kényelmét hat fényűző kabin biztosította. Három éve készült egy holland hajógyárban a tulajdonos személyes igényei alapján, és az Edmiston katalógusban, amelyben természetesen nem szerepelt, nem kerülhetett volna a 20 millió dollár alatt megvásárolható hajók közé. Furcsa, hogy a legtöbb ember éjszaka születik, és sokan éjjel is halnak meg. Euzébió atyát hajnali háromkor kopogás ébresztette álmából. Egy kislány volt. Jól ismerte a családot, tudta, hogy a gyermek nagypapája bértányt, és az anyukája attól tartott, hogy az öreg már nem éri meg a holnapot. Euzébió atya ismerte a férfit. 60 éves volt, de legalább 90-nek nézett ki, és a legkeményebb bagót szívta vagy 50 éve. Az utóbbi két évben viszont már vért köhögött fel. Az atya gyorsan magára öltötte a reberendát, kezébe vette a sejemkendőt meg a rózsafűzért, és a kislány után szaladt. A család nem messze lakott a partól, az egyik falu végi házban, ahonnan jó rá lehetett látni az öbőre. Az öreg valóban a végét járta. Euzébio atya feladta neki az utolsó kenetet, aztán leült az ágy szélére, és csendben várt, amíg a beteg álomba merült, amelyből bizonyára nem ébredt fel soha többé. De még mielőtt lehunta volna a szemét, kért egy szárcigi. A lelkész vállat vont, a kislány pedig hozta a dobozt. A pap nem tehetett mást. Pár nap múlva úgyis eltemeti a szerencsétlent. Most viszont ideje volt, hogy hazainduljon, talán tud még aludni reggelig valamennyit. Amikor kilépett a házból, a tenger felé pillantott. A móló és a luxushajó között most egy szállítóhajó haladt a tenger felé. A fedélzeté három férfi, a rekeszekben néhány nagyobb állat. A jacht hátsó fényei felfelvillantak, ahol már a legénység felsurakozott, hogy felvegyék a fedélzetre a szállítmányt. Euzébio atya egy darabig még nézte a jelenetet, majd dühösen a porba köpött. Az a család jutott eszébe, amelynek a tagjait tíz napja temette el. Miután hazatért és már épp vissza akart feküdni, egy pillanatra megtorpant. Odalépett az íróasztalhoz és kihúzta a fiókat. Ott volt benne a készülék. Nem nagyon tudta, hogy mi az az SMS, neki soha nem volt mobíja. Volt viszont egy kis cetlie, amelyre feljegyezte, hogy milyen gombokat kell megnyomni, ha használni akarná ezt a szerkezetet. Szép sorban bepötyögte a kódot. Egy női hang szólalt meg. Odja? Sáblá eszpanyol? kérdezte a pap meglepett. Claro, padre, válaszolta nő. Kéki ére? Hirtelen nem is nagyon tudta, hogyan mondja el. A falumban, illetve itt az öbölben kikötött egy nagyon nagy hajó. Azt hiszem hatalmas mennyiségű fehér port vesz fel a fedélzetére. Tudja a hajó nevét, atyám? Igen, láttam a hátulján. Aranybetűkkel az állt rajta, hogy Oreo Lady. Aztán nem bírta tovább és gyorsan letette a telefon, nehogy valaki le tudja nyomozni a hívást. A számítógépes adatbázis 5 másodperc alatt azonosította a telefont, a használóját és a pontos címet további tíz másodpercbe telt, amíg sikerült kideríteni az oriolédi Lady kilétét is. A jacht egy nicaragóai playboy, pólójátékos, Nelson Bianco nevén volt. A hegesztőmester Juan Cortez által összeállított listán nem szerepelt. De a fedélzett telvrajzát sikerült megszerezni az építőtől, és mindjárt be is táplálták Michel memóriájába, aki még nap felkelte előtt megtalálta a hajót, amint épp elhagyta az öblöt, és kifutott a nyílt tengerre. A délelőtt folyamán többek közt néhány celeb elektronikus naptárából arra is fényderült, hogy szenyor Bianco Fort Lauder délbe tart egy pólóbajnokságra. Míg az Oreo Lady északnyugat felé vette az irányt, hogy Kubát megkerülve áthaladjon a lyukatán csatornán, a cheese megindult, hogy elvágja az útját.